Розділ третій. Таємниця Лорестон-Гарденс. Правду кажучи, я був добряче приголомшений тим, як справдилися теорії мого приятеля. Повага моя до його здібностей відразу зросла, і все-таки на думці у мене спливала підозра, що все це було заздалегідь задумано, щоб ошелешити мене. Хоча навіщо? Цього я не міг добрати. Коли я поглянув на нього, він дочитував лист. І очі його були неуважні та байдужі, що свідчило про напружену роботу мозку. Як ви здогадалися? Спитав я. Про що? Похмуро відгукнувся він. Ну, про те, що це відставний сержант флоту. Ну, в мене немає часу на дурниці. Подрізав він, але тут таки... З усмішкою додав, Пробачте мені ці грубощі. Ви перервали мої роздуми, але це може навіть на краще. То ви справді не зуміли побачити, що це колишній сержант флоту? Ні, звичайно. Мені легше було здогадатися, ніж пояснити, як саме я здогадався. Уявіть собі, що вам треба довести що двічі по два-чотири. Важкувато, еге ж? Хоча ви твердо. Знаєте це? Навіть по той бік вулиці я помітив на його руці татуювання. Синій якір. Тут уже пахне морем. Постава у нього вояцька, і він носить вояцькі бакенбарди. Отже, моряк військового флоту. Поводиться він поважно. Напевно, звик командувати. Вам слід було б помітити, як високо він тримає голову, як вимахує ціпком. А зовні... Це статечний чоловік середнього віку. Оце всі прикмети, з яких я дізнався, що він був сержантом. «Просто диво!» – вигукнув я. «Дурниці!» – відповів Холмс. Але з його обличчя я помітив, що він задоволений моїм зачудуванням. Я щойно скаржився вам, що тепер не буває злочинців. І, здається, помилився. Ось погляньте-но. Він подав мені лист, що його приніс посильний. «Це який жах!» – скрикнув я, пробігши лист очима. «Так, щось начебто не дуже звичне», – спокійно зауважив мій приятель. «Прочитайте, будь ласка, мені в голос». Лист, що його я прочитав, був таким. «Дорогий містере Шерлоку Холмсе, цієї ночі у будинку номер 3 в завулку Лорестон Гарденс на Брікстон-Роуд сталася препогана історія. Близько другої години наш черговий помітив у будинку світло, а оскільки там ніхто не мешкає, запідозрив недобре. Він побачив, що двері відчинено, а у першій кімнаті зовсім порожній лежить труп ошатно вбраного джентльмена. На візитних картках у його кишені стояла ім'я – Енох Джі Дребер. Лівлінд Огайо, США. Ні слідів пограбування, ні слідів насильства не було. На підлозі були криваві плями, але на трупі жодної рани не знайшли. Ми не можемо зрозуміти, як він потрапив до порожнього будинку. І взагалі вся ця справа чистісінька загадка. Якщо ви приїдете до 12-ї, то застанете мене на місці, Поки вас не буде, я залишатиму усе, як є. В разі ви не зможете приїхати, то я перекажу вам усі подробиці і буду щиро вдячний, якщо ви зволите поділитися зі мною своєю думкою. Щиро ваш Тобіас Грексон. Грексон – найкмітливіший з детективів Скотленд-Ярду, зауважив мій приятель. Вони з Лестрейдом вирізняються з-поміж інших нездар. Обидва жваві й завзяті, хоча старомодні до краю. Між собою вони не ладнають, ревнують один одного до слави, як красуні акторки. Ото сміху буде, коли вони обидва натраплять на слід. Але ж не варто напевно марнувати ані хвилини. вигукнув я. Піти покликати кеп? Я не знаю, чи поїду, чи ні. Я ж найперший у світі ледер, коли на мене нападають ліннощі. Але часом буваю і бадьорим. Але ж ви мріяли про такий випадок. Любий мій друже, що мені до того? Я, скажімо, розплутаю цю справу. Але все одно Грексон, Лестрейт і компанія покладуть усю славу собі до кишені. Така вона доля приватної особи. Але він благає вас допомогти. Так, він знає, що до мене йому далеко. І навіть сам казав про це мені, але він радше язик собі втне, ніж скаже це комусь третьому. Проте їдьмо погляньмо, візьмуся до роботи на свій власний ризик. Хоч посміюся з них, коли нічого не вийде. Ходімо. Він кинувся по своє пальто, напад за взяв гору над його байдужістю. — Беріть капелюх, — мовив він. — Ви хочете, щоб я поїхав з вами? — Так якщо вам нема більше чого робити. За хвилину ми вже сиділи в кебі, що мчав нас на Брікстон-Роуд. Був хмарий, понурий ранок, над дахами навис темний туман, що здавався відзеркалював брудні вулиці внизу. Приятель мій був у чудовому настрою, безупину балакав про кремонські скрипки і про різницю між скрипками Страдіварі та Аматі. Я ж сидів мовчки. Похмура погода і сумна справа, до якої ми взялися, гнітили мене. Вині ви то зовсім не думайте про цю справу. Перервав я нарешті Холмсову музичну балаканину. Я ще не маю фактів, відповів він. Припускати щось, не знаючи всіх обставин, найприкріша помилка. Це зашкодить подальшим міркуванням. «Скоро ви матимете факти», – зауважив я, показуючи пальцем. «Ось Брікстон Роуд, а отам, коли не помиляюся, той самий будинок». «Саме так. Стій, хлопче, стій!» Ми зупинилися ярдів за сто від будинку. Але Холмс наполягав, щоб ми вийшли тут і закінчили подорож пішки. Будинок номер три в завулку Лорестон Гарденс виглядав лиховісно, і погрозливо. То був один із чотирьох будинків, що стояли трохи збоку от вулиці. У двох із них хтось мешкав, два інші стояли порожні. Будинок номер три дивився на двір трьома рядами темних вікон. То тут, то там, на брудній шивці, наче більмо на оці, біліла картка, здається, в найми. Перед кожним будинком був маленький садочок що відділяв його від вулиці. Кілька деревиць над ріденькими кущиками. Через садок пролягала вузька жовтава стежка, яка являла собою, очевидно, суміш глини з піском. Уночі дощило, і зараз усюди були калюжі. Вздовж вулиці височив цегляний мур у три фути заввишки з дерев'яною решиткою вгорі. До муру протилився здоровило констебль – оточений невеликою юрмою роззяв, що витягали шиї, марно сподіваючись хоч на мить уздріти, що коїться за тим муром. Мені здавалося, що Шерлок Холмс одразу війде до будинку і візьметься розслідувати цю загадку. Але це, не би, зовсім не входило до його намірів. І з безжурністю, яка за таких обставин межувала б із хвальковитістю, він пройшов туди-сюди тротуаром, позираючи то на землю, то на небо, то на будинки напроти, то на решітку над муром. Закінчивши огляд, він поволі пішов стежкою, чи радше моріжком уздовж неї, уважно придивляючись до землі. Вдвічі він зупинявся, і одного разу я помітив на його обличчі усмішку і почув задоволений вигук. На вологій глинястій землі було багато слідів але її вже добряче витоптала поліція. Тож я просто не уявляв собі, що сподівався відшукати там мій приятель. Проте я встиг переконатись у його надзвичайній проникливості і не мав сумніву, що він може побачити багато такого, що залишиться непомітним для мене. На порозі будинку нас зустрів високий, ясновидий білявий чоловік із записником у руці. Він кинувся до нас, і гаряче потис руку моєму приятелеві. «Як добре, що ви приїхали!» – мовив він. «Я все залишив тут, як і було!» «Крім того!» – відповів Холмс, показуючи на стежку. «Навіть череда бойвалів не залишила по собі такого місива. Але ви, Грексоне, безперечно оглянули стежку, перш ніж дозволити її так затоптати». «Я мав багато роботи в будинку», Ухильно відповів детектив. «Тут є мій колега, містер Лестрейт. Я сподівався, що він простежить за цим». Холмс позирнув на мене і насмішкувато підняв брови. «Ну, після таких майстрів, як ви та Лестрейт, мені тут нема чого робити», – мовив він. Грексон самовдоволено потер руки. «Еге ж, ми, гадаю, зробили все, що могли». Відповів він. Проте справа ця досить химерна, а я знаю, вам такі до вподоби. Ви приїхали сюди в кебі? спитав Шерлок Холмс. Ні, сер, але стрейт, так, сер. Тоді ходімо оглядати кімнату. Зовсім уже недолоду закінчив він і зайшов до будинку. Грексон з подивом на обличчі попрямував за ним. Невеликий дощаний запелюжений коридор вів до кухні та до інших служб. Ліворуч і праворуч було двоє дверей. Одні з них, мабуть, не відчинялися вже багато тижнів, інші вели до їдальні, де й було скоєно загадкове вбивство. Холмс увійшов туди, я подався за ним з тим гнетючим почуттям, яким огортає наше серце присутність смерті. Велика квадратна кімната здавалася ще більшою через те, що в ній не було жодних меблів. Яскраві дешеві шпалери були вкриті ліснявою, а подекуди вони поодривалися і звисали, немов лахміття, оголюючи жовтий тиньк. Навпроти дверей стояв камін із полицею з фальшивого білого мармуру. З краю полиці був приліплений недогорок червоної воскової свічки. В неясному, непевному світлі, яке пробивалося крізь брудні шибки єдиного вікна, все довкола виглядало мертвотно сірим, до того ж на підлозі лежав товстий шар пилюки. Всі ці подробиці я помітив пізніше спершу мою увагу привернула людина, розпростерта на дощаній підлозі, в її порожні, незрячі очі, що втупилися у стелю то був чоловік 43-44 років, невисокого зросту, широкоплечий, із жорстким кучерявим волоссям та коротенькою борідкою, що стерчала до гори. Він був убраний у сукняний сурдут та жилет, світлі штани і чисту білу сорочку. Поряд лежав начищений доблизку циліндр. Руки його були розкинуті, Пальці стиснуті в кулаки, ноги скрючені в смертельній агонії. На неживому лиці застиг вираз жаху і, як здавалося мені, ненависті. Такого на людському обличчі я ще не бачив. Страшний лютий вигляд, низьке чоло, приплюснутий ніс і випнута щелико робили небіжчика, схожим на мавпу. Цю подібність іще більше посилювала його викручена неприродна поза. Я бачив смерть у різних її проявах, але ніколи ще вона не здавалася мені такою жахливою, як у цій темній похмурій кімнаті на одній із головних вулиць лондонського передмістя. Худорлявий, схожий над Хорале Стрейт, стояв у дверях. Він привітався з моїм приятелем і зі мною. Ця пригода таки наробить галусу, сер, – зауважив він. Такого мені ще не траплялося, а я вже не новачок. – І немає жодного ключа? – спитав Грексон. – Жодного, – відказав Лестрейт. Шерлок Холмс підійшов до трупа, став навколішки і взявся старанно оглядати його. – Ви певні, що тут немає ран? спитав він, показуючи набризки і плями крові довкола тіла. Цілком, відповіли обидва детективи. Тоді, звичайно, це кров когось іншого, напевно, вбивці, якщо це було вбивство. Це нагадує мені обставини смерті Ван Янсена в Утрехті 1834 року. Пам'ятайте цю пригоду, Грексоне? Ні, сер. Прочитайте. Це того варто. В світі немає нічого нового. Все вже бувало раніше. Поки він говорив, його чутливі пальці безупину кружляли над мертвим тілом. Обмацували, натискували, розтібали, оглядали, а в очах застиг той самий байдужий вираз, про який я вже згадував. Огляд був такий швидкий, що навряд чи хто-небудь зрозумів, як ретельно його було зроблено. Нарешті, Холмс понюхав губи померлого і поглянув на підошви його лакованих черевиків. Його не пересували? спитав він. Ні, тільки оглядали. Можете відвести до покійницької?» мовив Холмс. Тут ми більше нічого не довідаємось. Четверо полісменів з ношами були напоготові. Грексон покликав їх до кімнати, вони поклали труп на ноші і понесли. Коли його піднімали, Об підлогу дзенькнула і покотилася обручка. Лестрейд схопив її і почав роздивлятися. «Тут була жінка!» – вигукнув він. «Це жіноча обручка!» Він простяг її нам на долоні. Зюрмившись навколо Лестрейда, ми теж утупили очі у цю обручку. Поза всяким сумнівом цей гладенький золотий обідок оздоблював колись палець нареченої. Справа ускладнюється, мовив Грексон, а вона і так уже надто химерна. А чи певні ви, що це її не спрощує, заперечив Холмс? Але годі вже милуватись обручкою, це нам не зарадить. Що ви знайшли в кишенях? Усе тут, мовив Грексон, показуючи на купку речей, розкладених на одній із нижніх сходинок. Золотий годинник фірми Баро, Лондон, номер 97, 163. Золотий ланцюжок. Дуже важкий і товстий. Золотий перстень з масонським знаком. Золота шпилька. Голова бульдога з рубіновими очима. Футляр для візитних карток із російської шкіри. На картках написано «Енок Джі Дребер Клівленд». Те збігається з мітками «ЕДД» «E на білизні. Гаманця немає. Але в кишенях було 7 фунтів 30 шилінгів. Кишенькове видання Декамерона Бокаччо з написом «Джозеф Стенджерсон» на першій сторінці. Два листи. Один адресовано Еджі Дребереві, інший – Джозефові Стенджерсону. Яка адреса? Стренд – американська біржа до запитання. Обидва із пароплавства «Гійон» пов'язані з відбуттям їхніх пароплавів до Ліверпуля. Зрозуміло, що цей нещасний збирався повернутися до Нью-Йорка. Ви розшукали цього Стенджерсона? Одразу почав шукати, сер, мовив Грексон. Я дав оголошення до всіх газет, а один з моїх людей поїхав на американську біржу, але ще досі не повернувся. А чи розпитували ви в Клівленді? Надіслав цього ранку телеграму. Про що саме ви питали в ній? Просто повідомив, що сталося, і просив надіслати відомості. А чи не питали ви про якісь подробиці, що здалися вам найважливішими? Я спитав про Стенджерсона. І більше нічого? Чи немає тут якихось обставин, що їх варто було б з'ясувати? Ви вже не будете телеграфувати туди? Ні, я спитав про все, що мав спитати». Ображено відповів Грексон. Шелок Холмс посміхнувся і хотів уже щось сказати, аж раптом знову з'явився Лестрейд, що залишався в кімнаті, коли ми розмовляли перед покої. Він гордовито, самовдоволено потирав руки. «Містер Грексон, – промовив він, – я щойно зробив відкриття величезної ваги. Якби я не надумав оглянути стіни, ми нічого б не дізналися». Очіці маленького детектива блищали. Він, схоже, невимовно радів із того, що обіграв свого колегу на одне очко. Ходіть но сюди, сказав він, кидаючись назад до кімнати, де нібито стало трохи ясніше після того, як звідти винесли страхітливий труп. Станьте отут. Він тернув сірником об підошву і підніс його до стіни. Дивіться, переможна. Мовив він, я вже згадував, що шпалери подекуди були обідрані. У цьому кутку від стіни подірвався великий їх шматок, оголивши жовтий квадрат грубого тиньку. На ньому кривавими літерами було написано єдине слово – реч. «Що ви на це скажете?» – вигукнув детектив, немов штукар у вертепі. Це найтемніший закуток у кімнаті і нікому не спало б на думку зазирнути сюди. Убивця, чоловік чи жінка написав це своєю власною кров'ю. Погляньте-но, тут пляма, кров текла по стіні. Принаймні, це на самогубство. А чому убивця обрав саме цей куток? Зараз я вам скажу. Бачите недогорок на каміні? Коли він горів, цей куток був найсвітлішим, а не найтемнішим. Добре, напис ви знайшли. А як його розплумачити? Зневажливо кинув Грексон. Як? А ось як. Убивця хотів написати жіноче ім'я Рейчел, але не встиг закінчити. Щось, мабуть, йому завадило. Запам'ятайте мої слова. Рано чи пізно з'ясується, що тут замішана жінка на ім'я Рейчел. Смійтеся собі на здоров'я містере Шерлоку Холмсе. Ви людина розумна, кмітлива, але врешті-решт старий песнюхач зробить усе не згірш. Вибачте, мовив мій приятель, що роздратував чоловічка своїм вибухом сміху. Звичайно, честь цього відкриття належить вам і більш нікому, і напис безперечно зробив другий учасник нічної драми. «Я ще не встиг оглянути цю кімнату, і з вашого дозволу розпочну це зараз». Сказавши це, він дістав з кишені рулетку і велику круглу лупу. З цими двома знаряддями він почав мовчки ходити по кімнаті, раз у раз зупиняючись і стоючи на коліна. І одного разу він навіть ліг на підлогу. Він так захопився своєю роботою, що зовсім, здавалося, забув про нас. А ми чули... То бурмотіння, то стогін, то легенький свист, то схвальні і радісні вигуки. Я дивився на нього, і мені мимоволі спадало на думку, що зараз він схожий на чистокровного, добре вишколеного гончака, який нишпорить туди-сюди лісом, скімлячи з нетерпіння, поки не натрапить на загублений слід. Хвилин з двадцять, а може й більше, він продовжував свої пошуки старанно виміряючи відстань між якимось непомітними мені слідами, і часом, так само незрозуміло для мене, щось міряв рулеткою на стіні. В одному місці він обережно підібрав з підлоги грудочку сірого пилу і сховав її в конверт. На сам кінець він розглянув крізь лупу напис на стіні, найуважніше роздивляючись кожну літеру. Зробивши це, він, напевно, застався задоволеним, бо поклав рулетку і лупу назад до кишені. Кажуть, нібито геній. Це нескінченна витривалість, зауважив він усміхаючись. Дуже невдале визначення, але детективові якраз пасує. Грексон з Лестрейдом спостерігали за маневрами свого колеги-аматора з неприхованою цікавістю, хоч і дещо з верхню. Вони, напевно, не могли оцінити того, що почав розуміти я. Найдрібніші дії Шерлока Холмса служили якійсь певній і практичній меті. «Що ви про це скажете, сер?» – спитали обидва. «Не хочу відбирати у вас слави щодо розкриття цього злочину», – зауважив мій приятель. «Тож не дозволю собі давати вам поради. Ви обидва так добре працюєте, що мені...» недоречно буде втручатися. В голосі його почулося відверте кепкування. «Якщо ви повідомите мене про подальше ваше розслідування, – вів далі він, – я радий буду допомогти вам, чим тільки зможу. А тим часом я хотів би поговорити з констеблем, що знайшов труп. Скажіть мені, будь ласка, його ім'я та адресу». Лестрейд зазирнув у записник. «Джон Рейнс». Відповів він, зараз не на посту. Адреса – Одлі-Корт-46, Кеннінгтон-Парк-Гейт. Холмс занотував адресу. Ходімо, докторе, Мовив він до мене. Вирушаємо просто до нього. А вам я скажу одну річ, яка може придатися на слідстві. Звернувся він до детективів. Це безперечно вбивство. І вбивця – чоловік. На зріст він трохи нижчий від шістьох футів у розквіті літ. Ноги має замалі для такого зросту, взуває важкі черевики з тупими передами і палить трихінопольські сигари. Він і його жертва приїхали сюди в чотириколісному кебі, запряженому конем з трьома старими підковами та однією новою на правій передній нозі. Судячи з усього, в обивці червоне обличчя і дуже довгі нігті на правій руці. Це дрібниці, але вони можуть стати вам у пригоді. Лестрейд із Грексоном, недовірливо посміхаючись, перезирнулися. Якщо цей чоловік убитий, то яким чином? – спитав один із них. – Отрута! – коротко відповів Шерлок Холмс і пішов з кімнати. Ще одна річ Лестрейде, додав він, обернувшись з порога. Рейч, по-німецькому помста, тож не марнуйте час на розшуки міс Рейчел. Випустивши цю парфянську стрілу, він пішов, а обидва суперники дивилися йому вслід, роззявивши роти. Розділ четвертий. Що розповів Джон Ренц? Коли ми покинули будинок номер 3 в завулку Лорістон гарденс була вже перша година. Шерлок Холмс повів мене до найближчої поштової контори і послав довгу телеграму. Потім викликав Кеб і звелів візникові їхати за адресою, що її нам дав Лестрейд. «Найкраще свідчення – це свідчення очевидця», зауважив він. «Правду кажучи, я вже маю досить чітке уявлення про цю справу, але слід будь-що довідатись про все, що тільки можна. – Ви просто вражаєте мене, Холмсе, – мовив я. – Невже ви не маєте жодного сумніву, що все було так, як ви описали? – Тут неможливо помилитися, – відповів він. – Перше, що я побачив, під'їхавши до будинку, – це сліди коліс на узбіччі дороги. Аж до минулої ночі дощу не було цілий тиждень, тож Кеп, що залишив такі глибокі сліди, міг проїхати там лише цієї ночі. Потім я помітив сліди кінських копит, причому один з них був виразніший за інші. А отже, одна підкова була новіша. Кеп приїхав після того, як пішов дощ, а вранці, як сказав Грексон, ніхто не приїздив, отже... Цей кеп під'їхав уночі і, звичайно ж, привіз туди цих двох. Так, усе це начебто дуже добре, погодився я. Але як ви вгадали зріст убивці? А ось як. Зріст людини в дев'ятьох випадках із десяти можна визначити за довжиною її кроку. Це досить простий обрахунок, але я не хотів би набридати вам числами. Я проміряв крок убивці і на глинястій стежці, і на запелюженій підлозі, а потім дістав нагоду перевірити свої обрахунки. Коли людина пише на стіні, вона мимоволі писатиме на рівні своїх очей. Від підлоги до напису було шість футів. Одне слово – дитяча загадка. – А його вік? – спитав я. Ну, коли людина так легко перестрибує чотири з половиною фути, то навряд чи вона немічний дід. А саме чотирьох із половиною футів сягала калюжа на стежці в садку. А він її, судячи з усього, перестрибнув. Лаковані черевики обійшли калюжу з боку, а черевики з тупими передами перестрибнули. Як бачите, жодної таємниці. Я просто застосовую в житті деякі свої правила, спостереження та міркування, що їх обороняв у тому дописі. Що вас іще з пантеличою? Нігті і трихінопільська сигара, відповів я. Він писав на стіні вказівним пальцем, вмочивши його у кров. Крізь лупу я роздивився, що він, зробивши це, трохи подряпав тінь. Цього не сталося б, якби ніготь було підстрижено. На підлозі я підібрав трохи попелу. Він був темний шаруватий. Такий попіл залишається лише від тріхінопольських сигар. Я навмисно вивчав попіл різних сортів тютюну і навіть, до речі, написав про це розвідку. Можу похвалитися, що з першого погляду зумію визначити за попелом сорт сигари або тютюну. Знання в таких дрібниць відрізняє майстерного детектива від будь якого Грексона чи Лестрейда. А червоне обличчя? спитав я. А оце вже сміливіший здогад, хоча немає сумніву, що й тут я маю рацію. Але про це ви поки що мене не питайте. Я провів рукою по чолу. У мене паморочиться в голові, завважив я. Що більше думаєш про цей злочин, то таємничішим він стає. Як могли ці двоє, якщо їх було двоє, потрапити до порожнього будинку? Куди подівся візник, них, що привіз їх? Яким чином один змусив іншого ковтнути отруту? Звідки взялася кров? Яку мету мав бивця? Якщо він навіть не пограбував свою жертву? Як потрапила туди жіноча обручка? І найголовніше – Навіщо цей другий, перш ніж зникнути, написав німецьке слово Рахе, правду кажучи, я й гадки не маю, як пов'язати між собою усі ці факти. Мій приятель лагідно всміхнувся. Ви і до ладу підсумували всі труднощі нашого становища, мовив він. Багато що досі не зрозуміло. Хоч я за головними фактами вже знайшов розв'язок. А щодо відкриття бідолах Лестрейда? то це просто витівка вбивці, щоб спрямувати поліцію хибним слідом, підкинувши думку про соціалістів чи якесь таємне товариство. Писав це не німець, літеру А, як ви помітили, він намагався підкреслити готичним шрифтом. А справжній німець завжди пише. Звичайним латинським шрифтом, тож ми сміливо можемо сказати, що писав це невдаха імітатор, який просто переграв. Це звичайні хитрощі, аби заплутати слідство. Більш нічого я вам не скажу, докторе, адже ви знаєте, що фокусник, який пояснив хоч один свій фокус, негайно втрачає славу. Коли я відкрию вам метод своєї роботи, ви дійдете висновку, що я... Звичайнісінька посередність. А оце вже нізащо. відповів я. Ви зробили велику справу завдяки вам розкриття злочинів сягнуло меж точної науки. Мій притель аж зарум'янів з утіхи, почувши мої слова, мовлені серйозним, переконливим голосом. «Я вже згадував, що він полюбляв хвалу своєму мистецтву не менш, ніж дівчина хвалу своєї краси. Я розкажу вам іще дещо», – вів він далі. Лаковані черевики і черевики з тупими передами приїхали в одному кебі і разом, по-дружньому, взявшись за руки, пішли до будинку. У кімнаті вони походжали туди-сюди, тобто лаковані черевики стояли а ходили черевики з тупими передами. Я прочитав усе це в слідах на підлозі, і ще прочитав, що чоловік, який походжав кімнатою, чим далі більше і більше хвилювався. Він безупинно щось говорив, аж поки не роздратував себе до краю. От й і сталася трагедія. Тепер я розповів вам усе, що знаю, а решта – самі здогади і припущення про те, Основу вони мають міцну. Але треба поспішати, бо я хочу встигнути на концерт послухати Норман Неруду. Отак ми розмовляли, поки нашке пробирався нескінченними брудними вуличками і похмурими провулками. У найбруднішому та найпохмурішому з них візник раптом зупинив коня. Ось вам одлікорд, промовив він показавши на вузьку щілину між темними цегляними будинками. Коли повернетесь, я тут чекатиму. Одлікорт був не дуже привабливим місцем. Темний прохід привів нас до чотирикутного, вистеленого плитняком двору, оточеного брудними хишками, протовпившися крізь юрбу замурзаних дітлахів, пролізши під вірьовками з вицвілою білизною ми нарешті дісталися будинку номер 46, двері його оздоблювала маленька мідяна дощечка із вирізбленим на ній прізвищем Ренс. Нам сказали, що констебль іще спить, і попросили зачекати в невеликій вітальні. Нарешті з'явився і він сам, невдоволений, що ми перервали його відпочинок. Я вже доповів усе в дільниці, сказав він. Холмс дістав з кишені півсоберен і замислено покрутив його в пальцях. Нам краще було б почути все із ваших власних уст, пояснив він. Що ж, охоче розповів усе, що знаю, мовив констебль, прикипівши очима до золотого кружальця. Просто розкажіть нам про все, що сталося. Френс сів на канапу, набиту кінським волосінням, і насупив брови, не мов би, пригадати, кожну дрібницю. — Почну все спочатку, — сказав він. Чергував я вночі з десятої до шостої ранку. Об одинадцятій у білому олені побилися, а так усе було гаразд. О першій задушило. Я стрів Гаррі Мерчера, того, який чергує біля Голод Гроу. Ми постояли разом на розі генріет Стріт, побалакали, а потім десь так о другій, чи трохи пізніше, я надумав пройти Брікстон Роуд, подивитися, чи усе там до ладу. Там був страшенний бруд і довкола ані душі, хіба що зо два кеби проїхало. Іду собі, та й думаю, що добре було б зараз гаряченького джину перехилити. Аж бачу, у вікні того самого будинку світло блиснуло. Ну, я знаю, що у ті два будинки на Лорістон-Гарден стоять порожні. І все через те, що господар не хотів ринви чистити, хоча останній наймач помер там від тифу. Отож, побачив я у вікні світло. Сторопів та й запідозрив щось недобре. Підійшов я до дверей. Ви зупинились, а потім пішли назад до хвіртки, перервав його мій приятель. Чому ви повернулися? Ренс підскочив на місці і здивовано вирічився на Шерлока Холмса. «А таки правда, сер», – мовив він. «Хоча звідки вам це відомо, хіба один Бог знає?» Підійшов я оту до дверей, а там так порожньо, так тихо. Я й подумай, візьму краще когось із собою. Я не боюся нікого, хто по землі ходить, а от ті, що під землею. Я й подумав, може, це отой тифозний прийшов подивитись на ринви, які згубили його. Злякався я трохи, той подався до хвіртки. Гадав, може, Мерчерів ліхтар побачив. Але там уже нікого не було. І на вулиці нікого не було. Ані душі, сер. Навіть собаки жодного не було. Тоді я врешті наважився повернутися назад і відчинив двері. Там усе було тихо, тож я і подався до кімнати, де було світло. На каміні горіла свічка. Червона воскова. І я побачив. «Так, я знаю, що ви побачили». Ви кілька разів обійшли кімнату, на навколішки біля трупа, потім підійшли і відчинили двері до кухні, а тоді... Джон Ренс ураз підхопився, злякано і підозріливо поглянувши на Холмса. — Стривайте-но, а де ж ви тоді сховалися? — вигукнув він. — Щось ви надто вже багато знаєте. Холмс засміявся і кинув свою картку на стіл перед констеблем. Тільки не заарештовуйте мене як вбивцю, мовив він. Я не вовк, а один із собак. Містер Грексон чи містер Лестрейт підтвердить це. Що ж ви зробили далі? Ренс знову сів, але вигляд у нього і досі був спантеличений. Пішов назад до хвіртки та й свистов. Надбіг мерчер, а з ним ще двоє. А на вулиці і тоді нікого не було. Та можна сказати, що нікого. Тобто як? Констеблеве обличчя розплилося в посмішці. «Бачив я п'яниць на своєму віку», – мовив він. Але щоб отак чоловік нажлуктувався, ще ніколи. Стояв п'янюга, прихилившись до муру, коли я виходив, і пісеньку якусь про Коломбіну чи щось там іще горлав. Ледве стояв, аж ноги роз'їжджалися. «А що то був за чоловік?» – спитав Шерлок Холмс. Джона Ренса, мабуть, роздратувало це недоречне питання. «П'яний, як чіп та й квит», – відповів він. «Якби ми не були зайняті, то одволікли б його до дільниці». «А обличчя, одяг хіба ви не помітили?» – нетерпляче розпитував Холмс. «Як не помітити? Ми з Мерчером спробували поставити його на ноги. Довготелеси, червонопики, підборіддя шарфом закутане. «Годі!» – вигукнув Холмс. «Куди він подівся?» «Хе! А у нас було досить роботи і без нього!» – ображено відказав полісмен. Сам, мабуть, якось доплуганився додому. Як він був убраний? «У коричневе пальто!» «А чи мав він у руці батіг?» «Батіг?» Ні. виходить, кинув його десь поблизу, пробурмотів мій приятель. Може ви бачили або чули, як потім проїхав кеб? Ні. Ось ваш півсоверен, мовив мій приятель, підводячись і беручи капелюх. Боюся Ремсе, вас ніколи не підвищить у чині, головою треба думати, а не носити її як оздобу. Минулої ночі ви могли заробити серджанські нашивки. Людина, яку ви ставили на ноги, це людина, що має ключ до цієї таємниці. Саме її ми розшукуємо. Зараз нема чого про це розводитись, але повірте мені, що це саме так. Ходімо, докторе. Заставши констебля в спантиличному, похмурому настрої, ми попрямували до кеба. Несосвітений дурень. Гірко мовив Холмс, коли ми їхали додому. Лише подумайте, прогавити таку рідкісну нагоду. І все-таки, я досі нічого не розумію. Справді, прикмети цієї людини збігаються з вашим описом другого учасника таємниці. Але нащо йому було вертатися туди? Убивці ж так не чинять. Обручка, друже, обручка. Ось чому він повернувся. Якщо не вдасться спіймати його по-іншому, закинемо вудку з обручкою. Я зловлю його, докторе, два проти одного, зловлю. Я мушу подякувати вам за все. Якби не ви, я не поїхав би і прогавив те, що може назвати найцікавішим етюдом. Етюд у багряних тонах, а вже ж. Чому б нам не скористатися говіркою митців? Убивство багряною ниткою проходить крізь безбарвне, Радиво життя і наш обов'язок – розплутати її, відокремити, витягти кожен дюйм. А тепер попоїмо і поїдемо слухати Норман Неруду. Вона чудово володіє смичком. Що то за шопенівська п'єска, в яку вона так мило грає? Тра-ля-ля, ля-ля-ля. вмостившись на своєму місці, детектив-аматор виспівував як жайвір, а я тим часом думав про те, яким різнобічним є людський розум. Розділ п'ятий. До нас приходять за оголошенням. Ранкові хвилювання зовсім знесили мене, і наприкінці дня я відчував страшенну втому після того, як Холмс поїхав на концерт, а я ліг на канапу, сподіваючись хоч на дві години заснути. Але все було марно. Тумки мої переповнювали сьогоднішні події, в голові роїлися найхимерніші образи та здогади. Варто мені було заплющити очі, як я бачив перед собою спотворене мавкаче обличчя вбитого. Воно здавалося мені таким лиховісним, що я мимоволі дякував тому, хто відрядив його хазяїна на той світ. Жодне обличчя в світі не відбивало, мабуть, так виразно наймерзейніші людські пристрасті. Проте я пам'ятав, що правосуддя має відбутись, і гріхи жертви не виправдають убивцю перед очима закону. Що більше я міркував над цією справою, то неймовірнішим здавалось мені припущення мого товариша, що небійщика було отруєно. Я згадав, як він обнюхував його вуста. Безперечно, виявив щось таке, що навело його на цю думку. До того ж, коли не отрута, то що ж було причиною його смерті, якщо на тілі не залишилося жодної рани? Тоді чиєю ж кров'ю було Забризкано підлогу. В кімнаті не було жодних ознак боротьби, а в жертви не знайдено зброї, в якої можна поранити супротивника. І мені здавалося, що ми з Холмсом не спатимемо ночами, доки не дістанемо відповіді на всі ці запитання. Мій приятель поводився спокійно, впевнено. Він, напевно, вже мав якусь думку про ті факти, але яку саме, я не мав ані найменшого уявлення. Повернувся він так пізно, що не було сумніву. Після концерту в нього знайшлися і інші справи. Коли він увійшов, вечеря вже стояла на столі. Це було чудово, мовив він, сідаючи до столу. Пам'ятаєте, що Дарвін сказав про музику? Він писав що людство раніше навчилося складати і слухати музику, ніж говорити. Через те, мабуть, музика так глибоко нас хвилює. В наших душах залишився неясний спогад про ті туманні віки, коли світ переживав своє дитинство. «Це надто вже смілива думка», – зауважив я. «Усі думки, що пояснюють явища природи, мають бути сміливими» як і сама природа», – відказав він. «Але що це з вами? Ви страшенно стривожені? Вас, мабуть, непокоїть ця пригода на Брікстон-Роуд?» «Правду кажучи, так», – відповів я. «Після афганських злигоднів мені слід було більше себе загартувати. Коли в майдавані моїх товаришів рубали на шматки, я й тоді не втрачав самовладання». Я вас розумію, тут є таємниця, що підсилює уяву, де немає поживи для уяви, там немає страху. Ви бачили вечірню газету? Ні, там чудово описано цю пригоду. Щоправда, жодної згадки про жіночу обручку, яка впала на підлогу, коли піднімали труп. І тим ліпше для нас. Чому? Прочитайте на оце оголошення. Відповів він, я порозсилав його до всіх газет уранці, одразу після відвідин місця злочину. Він поклав переді мною газету, і я поглянув на вказане місце. То було перше оголошення в колонці знахідки. В ньому йшлося. Цього ранку на Брікстон-Роуд, між Винарною Білий Олень і Голанд гроу знайдено золоту обручку. Питати доктора Батсона Бейкер-Стріт, 221 Б. З восьмої до дев'ятої вечора. — Пробачте, що я скористався вашим ім'ям, — сказав він. Якби я назвав своє власне, хтось із цих бовдурів неодмінно про все здогадався і втрутився у цю справу. — Будь ласка, — відповів я. Але раптом хтось з'явиться, а у мене немає обручки. — Ось вона, — мовив Холмс, подавши мені обручку. Цілком підійде. Вона майже така сама. І хто ж, по-вашому, відгукнеться на оголошення? Ну, звичайно ж, чоловік у коричневому пальті. Наш червонолиций друг у черевиках з тупими передами. А якщо сам він не прийде, то вирядить спільника. Невже він не боїться такої небезпеки? Аж ніяк. Коли я все зрозумів як слід а в мене є всі підстави вважати, що це так, то цей чоловік піде на все, аби повернути обручку. Здається мені, що він загубив її, коли схилився над дреберевим тілом. А коли вийшов на двір, то почав її шукати і побіг назад. Але там уже через власний його недогляд хазяйнувала поліція, адже він забув загасити свічку. Щоб отвести от себе підозру, він мусив дати п'яного. А тепер уявіть себе на його місці. Подумавши, він зрозумів, що міг загубити обручку на вулиці. Після того, як вийшов з будинку. І що ж він тоді робитиме? Напевно візьметься переглядати вечірні газети, сподіваючись відшукати оголошення про знахідку. І натрапить, звичайно ж, на наше. Тоді він зрадіє, хіба можна тут запідозрити пастку. Він певен, що нікому і на думку не спаде, що між обручкою та вбивством є зв'язок. Він мусить прийти. І він таки прийде. Ви його побачите менше, ніж за годину. А потім, спитав я, а решту вже залиште мені. Ви маєте зброю? Так, старий револьвер і кілька набоїв. Почистіть і зарядіть його. Він людина відчайдушна, хоч я спіймаю його зненацька. Слід бути готовим до всього. Я пішов до спальні і зробив усе, як він порадив. Коли я повернувся з револьвером, стіл уже було прибрано, а Холмс віддався своєму улюбленому заняттю – грі на скрипці. Справа ускладнюється, мовив він, коли я увійшов. Я щойно одержав з Америки відповідь на свою телеграму. «Усе так, як я й гадав. А що таке?» – нетерпляче спитав я. «Треба купити нові струни до скрипки», – зауважив він. «Сховайте револьвер до кишені. Коли цей чолов'яга прийде, розмовляйте з ним по-простому. Решту справи заставте мені. І не дивіться на нього надто пильно. Це його злякає». «Вже восьма година», – мовив я, позирнувши на годинник. «Так, він, напевно, буде тут через кілька хвилин. Відчиніть потихеньку двері. Отак. Залиште ключ зсередини. Дякую. Я вчора купив на латку оцю чудернацьку старовинну книжку про міжнародне право, видану латиною у Л'єжі в Нідерландах 1642 року. Голова короля Чарльза – Ще міцно сиділа на плечах, коли вийшов Друков оцей томик у брунатній обгорці. Хто видавець? Якийсь Філіп де Круа. На першій сторінці вицвілім чорнілом написано «Екс лібріс Гульйомлі Уайт». Цікаво, що тут був за Вільям Уайт? Напевно, якийсь доскіпливий судовий засідатель XVII століття. У нього почерк справжнього крючка судочинця. А ось, здається, і наш відвідувач. Поки він говорив, пролунав різкий дзвінок. Шерлок Холмс підвівся і пересунув свій стілець ближче до дверей. З передпокою ми почули кроки служниці і клацання замка. «Чи тут живе доктор Ватсон?» Долинав чіткий, досить грубий голос. Ми не почули відповіді служниці, але двері зачинились, і хтось почав підніматися сходами. Кроки були шаркітливі і непевні. Лице мого приятеля відбило подив, коли він прислухався до них. Кроки в коридорі поволі гучнішали. Потім пролунав несміливий стукіт у двері. — Заходьте, — гукнув я. У відповідь, замість дужого чолов'яги перед нами з'явилася старезна, кульгава баба. Від яскравого світла вона зіщулила очі, вклонившися, вона стала біля дверей і, моргаючи підсліпуватими очіцями, взялася нишпорити тремтячими пальцями в кишені. Я позирнув на Холмса, його вид був такий засмучений що я ледве стримав сміх. Стара відьма дістала вечірню газету і тицнула пальцем у наше оголошення. — Ось чого я прийшла, ласкаві джентльмени! — прошамкотіла вона, вклонившися ще раз. — О, цю золоту обручку, що з Брікстон-Роуд! Це донька моя Селлі загубила, бо на лише рік тому... Заміж вийшла, а чоловік її буфетником на пароплавстві служить. Ото буде галосо, коли він повернеться, а обручки нема. Він без того нуровий вдачу має, а вже коли вип'є – лишенько. Якщо хочете знати, вона вчора пішла до цирку разом. — Це її обручка? — спитав я. — Дякувати Богові! — вигукнула стара. — Ото Селлі зрадіє ж, Вона! Ваша адреса, будь ласка!» – мовив я, беручі олівця. «Дункан-стрит, 13. Гаунсдич. Далеченько звідси. Брікстон-Роуд зовсім не по дорозі від цирку до Гаунсдича», – різко промовив Холмс. Стара озернулася і гостро поглянула на нього червоними очицями. — Оцей джентльмен питає мене, де я живу, — сказала вона. — А Селі мешкає в Пегімі, Мейсфілд Пейс, три. — Ваше прізвище? — Моє Соєр, а її Деніс. Вона вийшла заміж за Тома Деніса. — Розумний тихий хлопець, коли в морі. Хароплавство ним не нахвалиться, а вже коли зійде на берег, тут і дівки тобі, і чарка. — Ось ваша обручка, місіс Соєр перервав я, послухавшися поданого моїм приятелям знаку. Вона звичайно належить вашій дочці, і я радий, що можу повернути її законній господині. Бурмочучи слова благословення і подяки, стара відьма сховала обручку до кишені і пошкутельгала сходами вниз. Тільки-но вона вийшла з кімнати, як Шерлок Холмс підхопився і побіг до своєї спальні. За хвилину він з'явився в пальті та шарфі. «Я піду за нею», – швидко кинув він. «Це, звичайно, спільниця, і вона приведе мене до нього. Чекайте на мене». Коли за нашою гостою вже грюкнули внизу двері, Холмс уже біг сходами. Я поглянув у вікно. Старашка кандибала по той бік вулиці, а Холмс тримаючись трохи віддалік, ішов за нею. Або всі його думки не варті і шеляга, подумав я собі, або зараз він проникне в самісіньке серце цієї таємниці. Прохання зачекати на нього було цілком зайве. Я не міг заснути, не довідавшись, чим скінчилися його пригоди. Він пішов близько дев'ятої. Я й гадки не мав, коли він повернеться. Проте нерухомо сидів у вітальні, попахкуючи люлькою і перегортаючи сторінки життя богеми Анрі Мюрже. Годинник вибив десяту. Я почув кроки служниці, що йшла спати. О одинадцятій знову залунали кроки, поважні, величні. То збиралася до сну наша господиня. Під північ Унизу різко клацнув замок. Тільки-но Холмс увійшов, як я побачив, що йому нема чим похвалитися. На його лиці боролися розчарування і сміх. Почуття гумору врешті взяло гору, і він щиро зареготав. Аби лише у Скотленд-Ярді про це не довідались. Вигукнув він, упавши в крісло. Я так часто кепкував із них, що вони мені цього ні за що не подарують. А посміятись із себе я маю право. Все одно врешті-решт виграю. «Що ж сталося?» – спитав я. О, я й не думав о таке про себе розповідати». Оця стара йшла вулицею, потім почала кульгати. З усього було видно, що їй болить нога. Нарешті вона зупинилася і покликала кеп, що саме проїздив мимо. Я намагався підійти ближче, аби почути, куди вона поїде. Але не було потреби. Вона сама гукнула на всю вулицю. Дункан-стрит-13, в Гаунсдичі. Невже це правда? Подумав я. Але коли вона сіла в кеп, я про всяк випадок причепився ззаду. Цим мистецтвом повинен володіти кожен детектив. Так ми й доїхали без зупинок, куди треба. Я зійшов раніше, ніж ми під'їхали до дверей, і не пішов тротуаром. Кеб зупинився. Візник зіскочив, відчинив дверцята, а там нікого немає. Коли я підійшов, він саме розлючено заглядав до порожнього кеба. І правду кажучи, такої добірної лайки я на своєму віку ще не чув. Старої і сліду не було, тож Довгенько йому тепер, боюся, доведеться чекати своїх грошенят. Ми пішли до тринадцятого будинку. Там мешкає статечний оббивальник на ім'я Кезвік, а про Сойерів чи про Оденізів там ніхто і не чув. Невже ви хочете сказати, здивовано вигукнув я, що ця немічна кульгава баба вискочила на ходу скеба так, що ні ви, ні візник, Її не помітили. Та яка там баба сердито скрикнув Шерлок Холмс. То ми з вами, старі баби, коли так нас ошукали то був молодий чоловік, дуже спритний і до того ж першорядний актор. Загримувався він чудово. Він бачив безперечно, що я стежу за ним і втнув у цю витівку, щоб вислизнути. З усього видно, що людина Яку ми діє не сама, вона має друзів, які ладні піти заради неї на ризик. Але ви, доктори, зараз зовсім зійшли ні на що. Послухайте на моєї поради, ідіть собі спати. Я і справді добре натомився і охоче послухався його поради. Холмс сів біля каміна, де дотлівали жарини, і я ще довго чув тихі, Сумні звуки його скрипки. Я вже знав, що це означало. Він обдумував нашу дивовижну таємницю, яку вирішив розплутати будь-що.